Un tigre o una guineu només poden menjar carn. I un cavall o un elefant només vegetals. Però els humans tenim la sort de ser unnívors. Això vol dir que podem elegir entre moltíssimes opcions. Avui, al Piriscopi, parlant d'una d'elles, el veganisme. Però, primer de tot, què vol dir ser els vegans són aquelles persones que han decidit no menjar cap producte d'origen animal. No menjen carn, ni peix, però tampoc llet, ous o mel. Llavors hi ha els vegetarians, que no menjen carn, però sí llet, ous i formatge. Fa 2.000 anys a la Índia hi havia vegetarians. Avui són uns 260 milions. Segons l'Organització Mundial de la Salut, menjar fruita i verdura és molt saludable. Com més, millor. Peix. El nombre de vegans no para de créixer. Una de les raons principals és la lluita contra el canvi climàtic. Es necessita menys energia i terreny per fer vegetals per ser consumit pels humans que per engreixar animals.